43. fejezet Közben az éhínség az egész földre nagyon ránehezedett. És amikor elfogyott az élelem, amit Egyiptomból hoztak, mondta Jakoba fiainak, menjetek vissza, is, vegyetek egy kevéske élelmet. Júda válaszolta, az a férfi esküvéssel jelentette ki nekünk, nem láthatjátok arcomat, ha a legkisebb testvéreteket el nem hozzátok magatokkal. Ha tehát el akarod küldeni velünk, együtt elmegyünk, és megvesszük a neked szükségeseket. De ha nem akarod, akkor nem megyünk. Az a férfi ugyanis, mint többször mondtuk, kijelentette nekünk, nem láthatjátok arcomat a legkisebb testvéretek nélkül. Mondta nekik Izrael, miért hoztátok rám ezt a nyomorúságot, hogy megmondtátok neki, hogy van még egy testvéretek? Erre ők válaszolták, az az ember rendre kérdezte származásunkat. Éle, atyánk, van-e testvérünk? Mi pedig csak feleltünk a kérdéseire. Vajon tudhattuk-e, hogy ezt fogja mondani, hozzátok el magatokkal a testvéreteket? Júda is mondta atyának, Izraelnek, Engedd el velem a fiút, Hogy útra kelljünk, és életben maradjunk, És ne halljunk meg, te is, a gyermekeink is. Én magam kezeskedem a gyermekért, A kezemből kérd őt számon. Ha nem hozom vissza őt, És nem adom vissza neked, Én leszek védkes előtted minden időkben. Ha ez a késlekedés közben nem jön, már kétszer visszajöttünk volna. Így tehát adjuk Izrael, mondta nekik, Ha így kell történnie, tegyétek, amit akartok. Vegyetek a föld legjobb gyümölcseiből edényeitekbe, És vigyetek ajándékokat annak az embernek. Egy kevés balzsamot, mézet, gumit, illatos gyantát, Pisztácia bogyót és mandulát. Kétszeres pénzt is vigyetek magatokkal, és azt, amit kicsi zsákjaitokban találtatok, vigyétek vissza, hát hat évedés történt. De a testvéreteket is vigyétek, és menjetek ahhoz a férfihez. A mindenható Isten pedig tegye őt megkérlelhetővé számotokra, és küldje vissza a fogvatartott testvéreteket, és ezt a bennyámint is. Én pedig, mint egy elárvult, gyermekek nélkül leszek. Fogták tehát a férfiak az ajándékokat és a kétszeres pénzt és Benyámint, és lementek Egyiptomba, és megálltak József előtt. Amikor ő meglátta velük együtt Benyámint, megparancsolta ház a gondokának, Vezesd a férfiakat a házba vágas le egy állatot, és készíts lakomát, mert ma délben velem ebédelnek. Az megtette, amit neki parancsoltak, és bevezette a férfiakat József házába. És ott megrettemve mondták egymásnak, a pénz miatt, amit a zsákjainkban korábban elvittünk, hoztak be minket ide, hogy ránk roncsanak, és erőszakkal rabszolgává tegyenek minket is, szamarainkat is. Emiatt, míg a bejáratnál odaléptek a ház intézőjéhez és mondták, kérünk, urunk, hallgass meg minket, már korábban is lejöttünk, hogy élelmet vásároljunk. A vásárlás után, amikor a szállásra értünk, kinyitottuk zsákjainkat, és a zsák szájában megtaláltuk a pénzt, amit most hiánytalanul visszahoztunk de más ezüstöt is hoztunk, hogy megvásároljuk, amire szükségünk van. Nem tudjuk, ki tehette az ezüstöt erszényeinkbe. Erre az válaszolta, békesség veletek, és ne féljetek. A ti istenetek és atyátok istene adta nektek a kincset a zsákjaitokba, mert a pénz, amit nekem adtatok, bizonyítottan nálam van. És kihozta hozzájuk Simeont. És miután bevezette őket a házba, vizet hozott, és megmosta a lábukat, majd megetette a szamaraikat. Ők pedig előkészítették az ajándékokat, mire József délbe megjön. Hallották ugyanis, hogy ott fognak kenyeret enni. Amikor tehát József belépett a házába, felajánlották neki a kezükben tartott ajándékokat, és a földig meghajolva hódoltak előtte. Erre ő kegyesen viszont üdvözölte őket, és megkérdezte mondván Egészségese öreg atyátok, akiről beszéltetek nekem, éle még! Ők válaszolták: Szolgád, ami atyánk egészséges, még él! És meghajolván hódoltak előtte. Amikor pedig József fölemelte a szemét, meglátta bennyámint, az édes testvérét, és szólt, Ez a ti kis testvéretek, akiről beszéltetek nekem? És ismét mondta, Isten legyen irgalmas irántat, fiam. És kisietett, mert bensőleg megindult a testvére miatt, és könnyekben tört ki, és bemenvén a kamrába sírt majd miután megmosta az arcát, ismét kiment, és uralkodva magán szólt, szolgáljátok föl a kenyeret. Amikor föltállaltak, külön Józsefnek, és külön a testvéreknek, és a velük együtt étkező egyiptomiaknak is külön, ugyanis tilos az egyiptomiaknak együtt étkezni a héberekkel, mert az ilyen közös étkezést közönségesnek gondolják. Előtte ültek, a legidősebbtől a legfiatalabbig koruk szerint. És nagyon csodálkoztak, amikor átvették a részüket, melyeket tőle kaptak. Nagyobb rész jutott bennyáminnak, úgy, hogy meghaladta az öt részt. És ittak, és vele együtt megrészegültek.